Capitolul 18. Statul Palmă Barbăcot Abia îi ioara de vorbit, și iată că, deodată, apare statul Palmă Barbăcot, chiar el în persoană. Vine grăbit și furios spre ei, și întreabă răstit: Cum de-ați îndrăzniți să călcați hotarele împărăției mele? Apoi adaugă cu un gânfare: Eu sunt statul Palmă Barbăcot, stăpânul acestor meleaguri. Nu știați că pe acela care îmi calcă împărăția l așteaptă pedepsele cele mai cumplite? De acum sunteți robii mei pentru totdeauna. Dar Sispo are curajos și îl înfruntă pe Barbăcot. Ce, bărbosule, crezi că-mi e frică de tine? Hai mai întâi în luptă să ne măsurăm și pe urmă ai să ne iei robi, dacă vei mai fi în viață. Barbăcot se răstește furios la Sispo. Ce face? Care va să zic așa? Nu-ți e frică de mine? Stai că-ți arăt eu pitic nerușinat. Hai și nu-am lupta dacă e așa pe viață și pe moarte. Și iată că amândoi se iau la luptă dreaptă. Se luptă ei voinicește, se luptă, dar la un moment dat, SISPO e pus la pământ de dușman. Mioara, îngrozită, începe să strige cu deznădejde. Ajutor, ajutor! Și ce nici cu gândul, nu gândești cine sosește în grabă. Chiar făt frumos el însuși. Cine striga ajutor? întrebă el mirat. Iată, am venit. Dar când dă cu ochii de barbăcot, care dobăruse pe sispol și apucă de umeri, îl smucește cu putere în sus, ridicându-l ca pe un fulg și zvârlindu l apoi ca pe o minge în lături, se răstește la el mânios. Ce faci, stârpitură? Iar nu te-a stâmperi? Iar nu-ți cauzi de treburile tale? Ia să te din gură, mormăie în ciudat, barbăcot ridicându-se de jos și frecându-și piciorul de care căzuse. Ce? Crezi că mi-e frică de tine? Oli, oli, dar, dând cu ochii de făt frumos, rămâne înlemnit. Cu glas tremurător, ploconindu-se, îl întreabă mirat. Dar ce cauți aici pe la noi, făt frumos? Acum glasul lui Barbăcot se face tot mai lingușitor, însă făt frumos îl repede. Ce caut eu nu te privește. Stai tu, proclete, viclean, păcătos și spurcat că ți-arăt eu ție. Va să zică nu ți-a fost de ajuns trânteala pe care ai mâncat-o de la mine. Iar te-ai apucat de rele. Ei, lasă că te învăț eu minte. Zicând acestea, făt frumos, dă să se repeadă la Barbăcot. Dar Barbă cot tot mai încearcă să se arate viteaz și făcându-și curaj amenință. Când am să chem aici pe toți barbăcoții din împărăția mea, atunci abia veți vedea ce poate barbăcot. Și pe vrăjitoarea ce are am să o chem. Și ea are să vă prefacă pe toți trei cât ai clipi în broaște râioase și o răcăitoare. Bate el din picior neputincios. De asta dată, făt frumos în furie de-a Mai ești încă aici? Ba mai puteți să mă și ameninți stârpitură. Pe mine făt frumos? Așa ți-i vorba? Apoi să-ți arăt eu încă o dată ce poate el făt frumos și, punând mâinile pâlnie la gură, începe să strige cât poate de tare. Iuhuhu! Setilă! Iuhuhu! Gerilă! Și tu zilă. Și voi sfarmă piatră păsările și tu strâmbă lemne! Veniți aici cu toții că vă așteaptă procletul de cot să vă dea binețe! Iuhuhu! Iuhuhu! Veniți de grabă să-l faceți praf pe Barbăcot Statu-Palmă! Veniți, veniți, fraților, veniți!" Auzind ce strigă făt frumos, Statu-Palmă cot îngălbenește, apoi o ia la sănătoasa tremurând din toate mădularele lui, cu Barbă cu tot, și piere cât ai clipi în desișul pădurii. Făt frumos se uită pe urmele lui și strigă cât poate. Du-te, ducea-te-ai învârtindu-te." Apoi începe să râdă cu poftă și vorbește cu blândețe Mioarei și lui Sispo. V-ați speria rău de tot, așa-i? de voi." Eh, acum puteți pleca oriunde vreți, căci Barbăcot, lăudă rosul, ce făcea pe viteazul, s-a ascuns la capătul pământului de frică." Eu vă spun rămas bun că trebuie să plec în mare grabă să găsesc pe iubita mea, Ileana Costânzeana, răpită de zmeul zmeilor. Mioara și Sispo îi răspunseră într-un glas. Îți mulțumim din toată inima, făt frumos, că ne-ai salvat." Drum bun și izbândă în toate, mai adăugă Mioara. Și îl petrecură cu privirile pe voinic, până când el abia de se mai zărea. După plecarea lui făt frumos, Mioara îi mărturisi lui Sispo. Uf, prin ce m am trecut? Ce urăcios barbăcot! Gata, gata să te răpună! Vai, dragul meu Sispo, eram așa desperiată și mă temeam, mai ales pentru viața ta. Dacă te răpunea procletul de barbacot, ce mă făceam eu? Iar Sispo, care abia își revenise din spaimă, îi răspunse. Într-adevăr, nepraznic s-a repezit asupra mea. Oh, de-ști tu, mioara, cât ne dușmănește de mult acest barbăcot pe noi piticii. Pe cât suntem noi de harnici și de săritori, pe atât e el de dușmănos și răufăcător. Ei, dar să uităm asta, timpul trece. Spune, ce epocă mai dorești să vezi? mioara gânditoare îi răspunse șoptit. Dar aș dori să văd tot un domn din țara mea. Și, dacă vrei să știi, cel mai mult doream eu să cunosc epoca lui Constantin Brâncoveanu, unul dintre cei mai străluciți și mai vestiți domnitorii noștri, prin mărețele și neasemuit de frumoasele palate și biserici cu care a îmbogățit țara noastră. Și apoi cine ar putea uita chinurile groaznice pe care le-a suferit el în temniță la Constantinopole și nedreapta o sândire la moarte, nu numai a lui, ci și a copiilor lui, deși cu toții erau nevinovați. A fost silit bietul Brâncoveanu să fie de față la uciderea pe rând a tuturor copiilor lui de către turci. Ce suferință, iar la urmă i-au tăiat și lui capul, ce chinuri a avut de îndurat n-am să uit niciodată. Ca și până acum, dorința îți va fi îndeplinită o încredință Sispo. Și, într-adevăr, abia își rostimioara dorința de a retrăi vremea lui Brâncoveanu, că iată, se făcu din nou întuneric de nepătruns. Și în aceleași zgomote ciudate pe care de obicei le stârnea împlinirea vrăjii talismanului de Safir, copila simte cum plutește prin aer împreună cu Sispo, și de la un timp începe să se lumineze încetul cu încetul în jurul lor.